Tak dneska uděláme prostě lážou plážou trochu diskuzi. Teď se objevil problém, jako tady u Petry, že když medituje na dech, a to se může stát hleda komu, medituje na dech, vždycky má tendenci k spánku. Je to tak? Vždycky ne, ale momentálně si mám ten problém. Já jsem léta to mě neměla, takže to vrátila, jsem to měla No a e, to je třeba vědět v takové situaci. Samozřejmě, jak potlačujeme tuto situaci. Hm? Davide. No, já mám tu samou tendenci, takže nevím. <laughs> Máš tu samou tendenci. Tak, právě při meditaci na dech, tak co je účel meditace na dech. To je třeba první pochopit, co je účel meditace. Proč meditujeme na dech? Hlavní účel meditace na dech podle buddhistické literatury je, aby jsme se zbavili zbytečného myšlení. Hm? A největší překážka meditujícího, to je zbytečné myšlení. Protože jakmile začne meditovat, vlastně zadržuje tok myšlenek, hm? pak když ho nechá, no tak to jede jedna myšlenka za druhou. Hm? Jestliže jede jedna myšlenka za druhou, člověk pak je unavený. Je to tak? Hm? Teď je každý meditační objekt má svůj účel. Každý meditační objekt má svůj účel. Třeba meditace na různé části těla má za účel se zbavit chtíče, meditace na, na budhu má účel získat pevnou víru a vzetí meditace na smrt je, jestliže jsme, máme letargii, lenost, tak si představíme sebe jako mrtvolku hm? a meditujeme, že to se nám stane, to je nevyhnutelné. Hm? To nás jistě očekává. Proč? Protože musíme se vynasnažit náložit úsilí. Bez úsilí se nikam nedostane. Jelikož Máme úsilí, může vzniknout takzvaná samvega. Co to je samvega. Sam, -vega? sam -vega je technické slovo vioze, v jehoze, jak hinduistický, tak i budistický. Aby jsme se dostali do hlubokých stavů vědomí, potřebujeme sam vego. znamená vlastně i ve španělštině říkají las vegas. <laughs> Vega znamená impuls. Hm? Potřebujeme impuls, který nás táhne dál. Jestliže ten impuls nemáme, který nás stáhne dál, no tak mysl bude klesat. Jestliže ten impuls máme, který nás stáhne dál, mysl klesat nebude. Hm? Musíme se kopnout. Pokud se nekopneme, tak nikdo za nás, nás kopat nebude. Hm? A jak se kopneme? Kopneme se tím, že jasně poznáváme objekt meditace. Jestliže objekt meditace je jasný, my nikdy nemůžeme usnout. A šamata a vypašana existuje jen s jasným objektem. Jestliže objekt není jasný, nemáme ani šamatu, ani vypašanu, nemáme nic. Hm? To je důležité pochopit. Teď učitelé meditace vždycky podle různých, to máš ve máš to v jiných knížkách, podle různých slabostí, různých bytostí, vybírají právě meditační objekt, který se nejlépe hodí. No a Dech se nejlépe hodí vlastně pro všechny, protože všichni trpí tím, že se odávají zbytečnému myšlení. Jestliže dosáhneme probuzení, tahle ta tendence se rozbije. Pokud probuzení nejsme, ta Tendence zbytečně myslet nás čím dál tím víc bude otravovat. Z hlediska, z hlediska neskušených meditátorů to může znamenat vlastně, že neděláme pokrok v meditaci, ale vlastně je to též pokrok. Protože se hnusíme myšlení. Hm? my se stále odáváme myšlení a bereme, protože bereme naše myšlení jako něco směrodatného. Hm? Dobře, no. To není, že o to je jako, kdybych chvíla, kdybych spala. Obrazit se No, to je zase něco jiný, protože to je tež vlastně problém nejasnosti objektu. Nejasnost objektu je spojená s s dvěmi tendencemi myslí. To je třeba si uvědomit. Buď je, a to je samsára, dvě tendence myslí jsou, buďže mysl klesá, to znamená, jde do spánku, do letargie, do necitlivosti, anebo mysl se rozpína a tvoří řetězce obrazů, které jsou řetězce myslí. Mysl je obrazotvorná a jeden obraz přizpůsobuje obraz druhý. Jestli to neusekneme, tak to jde furt dál, furt dál, furt dál. Asociace. <laughs> Dobře, tak to těmto dvou tendencím se vlastně říká pět překážek. Díky těmto pěti překážkám my se neodálíme od smyslového vnímání. Vlastně spánek je letargie letargie je tež jistá tendence ulpívání k smyslovému, jednu, k smyslovému chápání. Hm? Protože když pospáváme nebo když mysl klesá, to je příjemný. Hm? Obzvlášť když máme, když máme dobrou koncentraci. Hm? To se říká slov and torpor. Sloth je nečinnost vědomí a torpor je nečinnost faktorů vědomí, které ovlivňují náš počítek těla. To, co my cítíme jako těla, počítky těla, to je čilost nebo letargie faktorů vědomí. A ty jdou spolu. Ta letargie vědomí je nechuť hledat meditační objekt. Ta letargie faktoru vědomí je spokojenost se stavem necitlivosti. Dvě, dva druhy letargie. Je třeba je vidět jasně. Ta letargie neochoty hledat meditační objekt právě přizpůsobuje letargii faktorů vědomí, které ovládají tělem. Naše vědomí je ovládáno faktory vědomí. Což začíná zase počitkem, vnímáním a tak dále. Jestliže, jestliže my ulpíváme na počitcích spojený s pěti smysly, hm? no, tak určitě se tam objeví buď ta eh, zkušenost klesání vědomí, anebo to rozpínání vědomí. Hm? To rozpínání vědomí je založeno na čem? Na, na to, že něco chceme, co nemáme hm? a spojený se pěti smysly. Chceme něco vidět, chceme něco slyšet, chceme o něčem myslet. Hm? Něco nám chybí, co je spojený se smysly. Pak, nebo něco, co je spojený se smysly, nás trápí a nechceme to přímo. Máme bolest, a věnujeme se bolesti. Máme neblahé vzpomínky, chceme se jich zbavit. A nebo prostě mysl je roztěkaná a myslíme na to, co jsme udělali a co jsme neměli udělat a co, co jsme neudělali a co jsme měli udělat. Hm? To je všecko stav roztěkaného vědomí. A nebo máme pochyby o tom, co děláme, a nebo prostě mysl je, nemá koncentraci, tak běhá se No buď je tento stav, anebo chvilku to běhá, běhá, běhá, za chvilku zase se to unaví a, a začne to klesat. Hm? To je samsára meditující. A teď všechno toto z hlediska jogy je daný tím, hm. že mysl se stále napojuje na pět smyslů. že se mysl napojuje na, zpět, na pět smyslů nenajde uklidnění. Mysl se musí obrátit na sebe, aby našla uklidnění. A to obrácení mysli na sebe, tomu se říká technicky vyioze, co? Ačitavý vika. Pratyahara. je hm? to? Vyvěkaj, čo? To je potom. Ahoj. Tomu se říká vyhoze pratyahara Praty means proti ahara means nosit. My nosíme mysl proti sobě, protože mysl má vždycky tendenci jít sledovat pět smyslů. A my musíme meditačním objektem my musíme obrátit na sebe. A meditační objekt důležité je pochopit, protože teď mluvíme o yogačára večer. Meditační objekt je vždy mentální objekt. Proto yogačára je založená na zkušenosti jogi. A yoga je založená na pratyahára. Že ačkoliv mluvíme, ačkoliv děláme cokoliv, ačkoliv slyšíme, ačkoliv vidíme, mysl se automaticky obrátí dovnitř. Tím pádem se upevní. Jestliže sleduje pět smyslů, tak se nikdy neupevní. To je opičí smysl. A kdo ji upevní? Davide? Ducha přítomnost. Hm? Jestliže nemáme ducha přítomnost, ne, nemůžeme vstoupit do, do meditace. Ducha přítomnost znamená upamatování se hm? toho, co právě děláme, jestliže meditujeme, tak upamatování se meditačního objektu. Je to tak? To upamatování se meditačního objektu stáhne mysl dovnitř. když se mysl stáhne dovnitř, nesleduje impulzy pěti smyslů, obzvláště založené na mentálním impulzu, který sleduje pět smyslů. A co se stane? Tady jsme u té vyvéky to je Kája Vívejka. Stane se to, že ačkoliv jsme obklopeni lidmi, nevnímáme je, nevěnujeme se jim, ačkoliv jsme obklopeni zvuky nebo vizuálními impulzy, nevěnujeme se jim, tím pádem mysl si může sednout. Jestli tomu tak není, mysl si nesedne. A jestli si mysl nesedne, se neuklidí, neuklidní. Aby se mysl uklidnila, musí si sednout. Stejně tak, jako když jsme rozčilení, nebo když máme příliš mnoho vášní, pokud si nesedne, nenecháme se... Neuklidníme se, nesedneme si, no tak stále naše mysl bude sledovat ty věci, které nás přitahují nebo které nás odpuzují. Je to tak? Pokud my sledujeme věci, které nás přitahují nebo odpuzují, my nemůžeme dosáhnout stavu utišení. Není to možné. I když to jsou sebe, krásnější věci a v meditaci chodějí opravdu občas neskutečně krásné obrazy. I když to jsou sebe hnusnější obrazy, jestliže nás budou přitahovat a odtahovat, no, ne, nedostaneme se, nedostanem se do stavu džány, do stavu splinutí s objektem. A ten stav splínutí s objektem je velice důležitý pro pochopení jogy. je s plynem, s objektem, tady je ta čita vyvéka, hm? mysl, ačkoliv se můžou, můžou nastat různé počitky, můžou nastat i různé jemné mysly, můžou nastat i různé jemné věmy, přestanou nás rušit. Není možnost toho, že bychom se jim věnovali. Jakmile vystanou, okamžitě se rozplynu jako bublina. A to je stav, dostáváme se tím pádem do stavu utišení. Jestliže tento stav prohloubíme hlouběji, hlouběji, hlouběji, ty stavy utišení pak jsou též hlubší, hlubší, hlubší, hlubší. Na naší úrovni, aby jsme se dostali do opravdu hlubokých stavů, musíme mít zaprvé joginský tělo a za druhé musíme být odstranění od všeho. Když na to nemáme, tak to bude těžký. No ale, co je výhoda džány? Jestliže jednou jsme džánu získali, nemůžeme ji ztratit. Jestliže jednou máme nějakou skutečnou realizaci, nemůžeme to ztratit. To je pak autentická zkušenost, která nás doprovází v tomto životě. Jestliže věříme, jsme buddhisti, věříme v životě příští, no tak tež má karmickou sílu formovat naši budoucnost. Naše budoucnost je formována za prvé, hm? podle buddhistického učení, těžkou karmou. A těžká karma je, jestliže jsme někoho zabili, na to nikdy nezapomeneme, obzvláště třeba matku, otce, sestru, na to nikdy nemůžeme zapomenout. Jestli eh, jsme udělali nějaký čin, prostě, na který není možno zapomenout, to je tady těžká karma. A těžká karma z hlediska pozitivního je, jestliže jsme, máme nějakou realizaci nebo Jestliže jsme se dostali do Džány, nemůžeme to zapomenout. Takže to půjde s náma dál. Předtím, než umíráme, hm? všichni ti, kteří se vrátili z druhé strany, to referují, předtím, než umřeme, vlastně prožíváme bolesti, ale v momentě, kdy umíráme, vlastně všechno se uklidní. A když máme zkušenost s Džány, no tak v tom momentě můžeme vstoupit do Džány. Hm? To není vůbec žádný problém. Nemůžeme to zapomenout, za žádných okolností to nemůžeme zapomenout. Hm? No a tím pádem vlastně, jestliže jdete cestou no tak se nechcete dostat do nevíčka jenom, hm? chcete se stát mistry, hm? vlastně to procesu znovu zrození. Takže nevadí vám se zrodit, ale důležité je, aby jsme se zrodili vědomně. A to zrození vědomně je, k tomu je právě Mahajánová meditace. Mahajánová meditace je meditace na poznání toho, že veškeré myšlení vlastně in, dezinterpretuje naši realitu. Jakmile začne myslet, vlastně my, my realitu. Protože v realitě samotný nepotřebujeme myšlení. Proto Buddha plně probuzený, nemá pozornost. Proč nemá pozornost? Protože spontánně vnímá všechny objekty tak, jak jsou. To je důležité poznat. Proto recitujeme sůtr srdce, že objekty nejsou ani čisté, ani nečisté, hm? ani takové, ani makové. Protože O tom jsme se bavili večer, protože všechno, co my můžeme obsáhnout s naším myšlením, vlastně zinterpretuje ten stav objektu tak, jak je. Čili my se chceme dostat, jestliže chceme studovat Mahajánové učení, chceme se dostat do stavu čisté pozornosti. Nevybíravé pozornosti. To je i ve vypasaně. A jak se k ní dostaneme? Dostaneme se k ní tím, že vědomí se obrátí k sobě a stále si připomínáme ten objekt, který potřebujeme. Ten objekt, který nepotřebujeme, ten si nepřipomínáme. Teď meditujeme na dech, potřebujeme dech. Buddha říká, že jedině ten, kdo si stále připomíná dech, medituje na dech. Kdo si ho stále nepřipomíná, ten nemedituje na dech. Jestliže nemedituje na dech, no tak co se stane? Hm? Si... <laughs> tak bude spát. A jak si připomínáme objekt meditace? Tím, že, si, že tam pošleme mysl. A jak tam pošleme mysl? Úsilím právě takzvanou vytarkou. Anapána Saty je na meditace na rozbíjení vytarky. Vytarka je to, co, co táhne mysl k objektu. Ale rozbíjení vytarky ne v tom smyslu, že aby se mysl dostala k dechu musíme též použít vytarky bez toho se tam nedostane ale rozbíjení vytarky jakékoliv jiné vytarky než ty vytarky, která nás táhne k tomu dechu veškerou jinou vytarku musíme rozbít hm? jestliže to plynutí ta síla, která nás táhne k objektu a interpretuje ho pro nás, je silná, no tak mysl ten objekt neopouští. Jestliže mysl objekt neopouští, usedne si u objektu. To usednutí u objektu tomu se říká Džána. Jelikož si mysl usedla u objektu, nenechá se rušit jiným objektem. Džána znamená upany To jsem, myslím, vysvětloval tež upa znamená zblízka, diá znamená myslet a ny je emfatický myslet. My myslíme v, v nejogickém pojetí, myšlení znamená, že potřebujeme nějaký koncept, slovo, hlásku, větu, aby jsme, se, aby jsme si ten objekt představili. Ale v džáně tež myslíme, ale nemáme žádný koncept, nemáme žádné slova, nemáme žádné hlásky. Jestliže se dostaneme hlouběji do džány, pak nepotřebujeme ani tu sílu, která nás přitahuje k tomu objektu, protože už jsme si u toho objektu usedli. Ale pokud si u něj neusedneme, potřebujeme tu sílu, která nás stále táhne ke stejnému objektu. A aby se to stalo, nesmíme se nechat rozptilovat našim, naší hl, tak hlubokou tendenci, to ani si nedovolíme představit, jak hluboká ta tendence v nás je, naší tendenci k, k libosti a nelibosti. Stav Džány je vždy stav rovnoměrnosti vědomí. Jestliže vědomí není rovnoměrné, nedostaneme se do džánu. Podle budistické psychologie všechny stavy zdravé, pozitivní mysli jsou stavy rovnoměrného vědomu, které je nestrané. Neulpívá na tom, co je příjemné a nebrání se Násilím vůči tomu, co je nepříjemné. Jestliže se chceme dostat do meditace, musíme vytvořit tyto podmínky. Musíme vytvořit takové vědomí, které se nebrání tomu, co příjemné, ne, nebrání tomu, co je nepříjemné a netouží po tom, co je příjemné. A jak se k tomu dostaneme? Dostaneme se k tomu tím, že zůstáváme stále u stejného objektu. To může být ze začátku strašná nuda. Proč je to nuda? Protože e, pracujeme se silou, nepracujeme přirozeně. Kdykoliv pracujeme se silou, nás to neuspokojí. Pokud si chceme ten objekt pritáhnout silou, nebudeme spokojení s tím, co děláme a tím pádem nemáme zájem. Je to tak? V tom je ten zakopaný čert. My se musíme dostat do situace, kdy mysl zůstává spontánně u toho objektu meditace. Pak můžeme to čerta vykopat jak ho vykopeme, že vidíme jasně, jak nám ty tendence k verbalizaci, k myšlení, k libostem a nelibostem, jak nám škodí. Jestliže vidíme jasně, jak nám škodí, čistíme se. Jestliže nevidíme jasně, jak nám škodí, my se nečistíme. A proto v Mahajáně je princip, že vlastně, což v teravádě neexistuje, princip, že naše zašpinění je body. To v teravádě neexistuje. Proč naše zašpinění je body? Pomáhá? Jestliže, jestliže ty věci nevyplynou, no tak jak se jich zbavíme? Tím, že vyplynou a nebudeme se jim věnovat těch tím se jim zbavíme. Hm? No a teď, včera jsme o tom mluvili, my se dostaneme do procesu meditace tím, že kontemplujeme o přirozeném stavu. Hm. A přirozený stav vlastně neznám. Přirozený stav je nirvana. ale nirvána je přirozený stav a v nirváně právě je všechno vyrovnaný. V nirváně je, jsme absolutně relaxované, jsme bez jakéhokoliv tlaku a nemáme žádnou tendenci k libostem a nelibostem. Na tomto stavu. Na tento stav my meditujeme. A naší pomůckou je dech. Dech tež. Dech je absolutně neutrální. Dech nic nechce. Hm? Dech nechce být ani takový, ani onaký. Hm? Proto my dech neřídíme, my, my ho jenom pozorujeme. A tím, že ho pozorujeme v celém těle, tím pádem získáváme hlubší vědomí toho, hm? že vlastně neutrality všech Tělesných jevů. Ta dech patří materialitě. Materialita od samého počátku vždy byla a vždy bude izolovaná. To je důležité pochopit. Jak se může dostat k tomu, co to, co žádnou hmotu nemá, jak se může dostat něco k tomu, co hmotu má. Hmota a to, co není hmota, to se nemůže střetnout. Je to tak? Hm? Právě proto my se učíme na neutrální pozorování dechu. My se nestotožňujeme s dechem, my ho neodmítáme, my, my po něm netoužíme. Jestliže přijde jemný dech, jestliže přijde hrubý dech, jakýkoliv dech, my ho je pouze pozorujeme. No a náš, z hlediska jogačáry, naše to se budeme učit večer, naše, náš prostředek k tomu, aby k tomu došlo, my pozorujeme dech, jakýkoliv objekt pozorujeme, jakožto výtvor vědomí. A u dechu je to nejlehčí pochopit. Dech z hlediska buddhismu je výtvor vědomí. Jestliže není vědomí, můžeme dýchat? Hm? Můžeme? Nemůžeme. Je to tak? Podmínkou toho, že dýcháme, je, že máme vědomí. Jestliže nemáme vědomí, nemůžeme dýchat. teď v, z hlediska yogačávy všechny, ob, co musíme poznat, je, že vlastně všechny objekty jsou mentální objekty. My se materiálních objektů nemůžeme dotknout. Jak se můžeme dotknout něčeho? Hm? Něčím, co nemá formu, jak se můžeme dotknout něčeho, co formu má? To co formu má, to je obraz vědomí. Hm? A jak to poznáme, že to co formu má je obraz vědomí, to poznáme právě e, situaci, kdy vědomí splýne s objektem. Je to tak? Teď. Můžete si vyzkoušet i v denním životě, jestliže slyšíme ptáky a nedáme tomu nějakou formu, jestliže vidíme stromy, jestliže vidíme skály, jestliže vidíme trávu, jestliže vidíme osoby a nedáme tomu žádnou formu. Co se stane? Ty objekty jsou v nás nebo venku z nás. Hm? Když jsou v nás, no tak se podívej na tuhle ten hrob a vezmi si o sebou. <laughs> hm? není, není ani v nás, ani kromě nás. Hm? To je ta... Proto jsme se včera učili, že naše realita je neuchopitelná kdyby byl v nás, no tak si ho sebou. Je to tak? Ale kdyby nebyl v nás, tak ho nikdy nepoznáme, protože to, co má formu a to, co nemá formu, se nemůže stretnout. Právě tu situaci, kterou zažíváme celou dobu, se nazývá buddhismu závislé vznikání. Závislé vznikání nic ani neexistuje. Ani ne neexistuje. Teď, jak my poznáváme dech, závisí na stavu mysli. Stejný dech se bude měnit podle stavu mysli. Proto meditace na dech má hlubokou moudrost. Protože vidíme před svým mentálním okem, jak stejný objekt se mění. Stave mysli. Ale to se děje stále. Ale na dechu je to nejlépe poznat. Proto meditace na dech je tak zajímavá. Aby jsme se do ní dostali, musíme, aby jsme u něčeho zůstali, musíme k tomu vyvinout vášeň, musíme k tomu vyvinout zájem. Jestliže nemáme vášeň, nemáme zájem, tak u meditace nezůstane, budeme se nudit. A meditace na dech je právě tak důležitá, protože vlastně my vidíme nejasněji ze všech objektů, jak naše vědomí mění formu nebo formu objektu, který my vnímáme. To znamená, že to ten objekt, který vnímáme, není na jedné stránce je závislý na, na té formě, kterou má, ale tu formu, kterou má, tež rozhoduje vědomí, které se k tomu objektu sklání. Tomu, to sklánění vědomí k objektu se má tež vývoze technický název, tomu se říká Abhudžita, Abhoga. Jestliže meditujeme na dechu, my se dostaneme do stavu samády tím, že to naše sklánění k objektu není ani, nedáváme do toho ani příliš mnoho úsilí, ani příliš málo úsilí, tím pádem naše plynutí, vědomí k objektu se stane rovnoměrné. Do toho stavu se musíme dostat. A to je ten, Vlastně, který, pro kterého se to stává přirozený stav. Proto nemusí ani chodit do Džány, tím, že jeho vědomí zůstává ve stavu rovnoměrnosti ani bez přílišného úsilí, ani bez příliš malého úsilí, tím získává vlastně jednu chuť, chuť osvobození. Kdy všechny faktory vědomí, které otvoří vědomí samotný, nemůže nic poznat. Vědomí samotný jenom zrcadlí objekty. A to, jak je zrcadlí, na to jsou právě ty faktory vědomí, které dávají vědomí obsah. Vědomí samotný nemá obsah. Ty faktory vědomí můžeme poznat tež na základě džány. Proč? že máme džánu, teď jsem to vysvětloval Richardovi, když obrátíme vědomí k základu vědomí, pak vidíme ten prout vědomí, který má za objekt ten objekt, do kterého jsme se prohloubíme. A zůstává u toho objektu, protože ve stavu džány si mysl usedne u toho objektu. Jestliže si mysl usedne u toho objektu, když se obrátí k, k, k základnímu vědomí, uvidí ten prout, který ho k tomu objektu veze, protože je tam ustanovená. Proč to uvidí? Protože ty faktory, vědomí ho, ho tam berou. Pozornost mu dává směr. Hm? Vitárka ho tam tlačí. Vyčára nedopustí, aby se od toho objektu odpojil. Hm? Tím, že si usedne, se uklidní. Tím, že se uklidní, má radost z toho, co dělá. Tím, že má radost z toho, co dělá, vstoupí do té radosti a pociťuješ těstí, který se rozplývá všude. To je stav džány. Jestliže to vidí v tom vědomí, tak je, ví, že se dostal do stavu džány. Ale Tohle to není tak důležité, důležité je, aby my meditujeme na dech, aby jsme se dostali do toho stavu, kdy můžeme používat rovnoměrný vědomí. Hm? Rovnoměrný vědomí to znamená vědomí, který nenakládá příliš mnoho úsilí, aby zůstalo u toho objektu a tež nelenivý. A my, jestliže se chceme stát jogíny, jestliže se chceme zlepšit kvalitu svého života, my musíme se učit stále zůstávat v tomto stavu vědomí. Ten se musí stát přirozený. Praxe bodysatvy není tolik se dostat do, do těch stavů džány, ale zůstávat v tomto stavu takzvaného přirozeného vědomí. V tomto stavu přirozeného vědomí, co se stane? To naše myšlení se stává čím dál tím víc irrelevantní. Jestliže se naše myšlení stává čím dál tím víc irrelevantní, mysl automaticky nezůstává umyšlení. myšlení. No a pak, obzvláště Petra, když se tajemství čínského malířství je právě v tom. Tež. Že oni se sjednotili s tím objektem, dívali se na něj třeba dny, týdny, měsíce, na nic nespěchají, až potom vlastně prožití toho objektu je čistě mentální. A Vlastně mysl si přetvoří ten objekt. Malíství je přetvoření objektu myslí, je to tak? Hm? No a to přetvoření, jestliže do toho dáš meditaci, tak to přetvoření toho objektu se stává mentální realita. Hm? Vlastně prostředek poznání toho, že vše, je naše mentální realita. Tak to můžeš spojit s malířstvím ze všem. Tak meditace na se stává vášní. A bez bezvášně to nebude. Já se dívám, Dýchám a na nic nemyslím, slyším, na nic nemyslím, dýchám, jím, na nic nemyslím. Takhle bychom měli pracovat, takhle bychom si měli říkat. Jestliže zvykneme... V tomto stavu tak meditace se stává přirozenost. A jestliže se meditace stává přirozenou, přirozenost je tež stav bez myslení. To neznamená, že nemyslíme, my myslíme, ale jako kdyby jsme nemysleli. Slyšíme, jako kdyby jsme neslyšeli. Vidíme, jako kdyby jsme neviděli. Jíme, jako kdyby jsme nejedli. a mysl přetváří objekty. A tyto schopnosti mysli přetvářit objekty, tomu se říká vjoze a Boha. Ty starý mistry Jogi neskutečnou hloubku si mi ani nedovedem představit. do doslova znamená se ohnout. Jogin na rozdíl od nejogina se učí, co. Ne být otrokem objektu, ale stát, stát se pánem objektu. A to je na té síle a bhoga. Ohýbání mysli. My ohýbáme mysl, protože jsme otroky našich libostí, nelibostí. A hm? tím pádem jsme venku z objektivní reality. Je to tak? Hm? Proto potřebujeme jogu. Hm? To není jenom v buddhismu, to máš stejný v Patanjali Yoga Sutra hm? máš v komentáři v dlouho, dlouhé pojednání Abhoga. Hm? Pochopit tu funkci sklánění se mysli nebo obracení se mysli k objektu ve souvislosti. V souvislosti se závislým vznikáním objekt a mysl jsou na sobě závislí, Ačkoliv se vlastně nemůžou střetnout to, že vidíme tamhle ten strom, co tam posíláme. Nějaké vlny, nebo co? Pozornost. Hm? Pozornost. pozornost. Hm? No a když vidíš e, strýčka v Americe, nebo ve nebo kde, hm? co tam posíláš? Pozornost. pozornost. A je to jiná pozornost, nebo stejná pozornost? No, je to jiná. Nereálná. Je ta je v podstatě, stále to jisté. Stále to jisté? Hm? Protože žádný objekt nemůže se vyjevit bez vědomí. Hm? Proto je důležité pochopit, my, když si ten objekt přitáhneme, my si ho přitáhneme čím? Konce konceptuálním myšlením a kdo vytváří konceptuální myšlení. Ta vytárka, to hledání. Vytárka je hledání objektu. My se ho Buda se nic nepřitahuje. Buda se nic nepřitahuje, k ničemu neobrací pozornost a je plně přítomen. Teď, když meditujeme na celé tělo, tak nic si nepřitahujeme, nic si neotahujeme, jenom pozorujeme, jak celé tělo dýchá. v čem může být větší naplnění, v čem může být větší krása. Teď, jestliže toho dosáhneme, pak můžeme vědomě preníst pozornost na různé body. A všude zjistíme stejný dech. V jemné formě tento dech se jmenuje prána. Jestliže máme koncentraci, tak tato prána, stejný dech, stejná materialita je obraz. A ten obraz mysl vyjasní. Hm? Mysl vyjasní objekt, nikdo jiný ho pro nás ne nevyjasní. Ale první, tam tu mysl musíme výst, když si tam usedne, tak ho vyjasní. A jestliže ho vyjasní, pak ten objekt, všechny objekty meditace vlastně jsou mentální objekty. Jen u jasných objektů může mysl zůstávat. U nejasných objektů mysl nezůstane. Proto si musíme vytvořit jasný obraz. A obraz patří jakýmu vědomí? Mentálnímu vědomí. Dech cítíme tělem. Je to tak? Ale ten dech, který cítíme tělem, nemůžeme chytit. To, co chytáme, to je obraz toho dechu, který není ani stejný jako to, co cítíme tělem, ale ani úplně rozdílný od něj. Hm? Jestliže máme koncentraci, co se děje? Zjemný. Tělesná stránka počitku, jde do pozadí. Jelikož tělesná stránka počítku jde do pozadí, mysl objekt může projasnit. Jestliže tělesná stránka počítku nejde do pozadí, tak mysl neprojasní objekt. Je to jasnější? Můžeme se spýtěť, k tomu testu? No to víže včera Keď jsem, zárošila pozornost na to, co tak se mi těž že po nějaké době ta jasnost jako kdyby se ztrácela. Tak já jsem potom robila to, že jsem se jedného budu zítra a když jsem se celá lepšit tak jsem se potom zase... Dá se to zase samozřejmě, dá. No. Tak to je jistý zvyk, že jo. No a když mysl nechce zůstat u dechu, tak můžeme vybrat jiný meditační objekt, je v porádku. A důležité je, protože meditujeme na celé tělo, je tež vybrat objekt, u kterého prostě se vědomí roztáhne. Proto meditovat na lásku, na soucit. my potřebujeme sílu koncentrace, která zůstává nenásilně, může se kdykoliv koncentrovat na jednobodovost, jedno ale může se kdykoliv tež roztáhnout a jenom pozorovat. A tím můžeme měnit ten, protože všechny objekty meditace jsou mentální objekty, jestliže ten Obraz objektu se stane jasný. My ho můžeme zvětšovat, zmenšovat. Hm? Fantastická věc. Jestliže meditujeme na barvu. Ta barva se stane mentální barvou. My můžeme udělat červenou barvu, tak velkou, jako celý vesmír. A zase ji stáhnout do jednoho bodu. Mysl to může udělat bez, bez velkých problémů ten obraz dechu, který si vytvoříme tady, tu barvu, jestliže se usadí, můžeme si ji taky roztáhnout pozorností a zase si ji dát, nebo si ji vezmeme pozornost na celé tělo, na celé tělo se prozáří. Protože mysl nikde nebydlí, mysl má možnost se roztáhnout a stáhnout Vše záleží na to, jak my se dloga, eh, jak, jak my se stavíme k objektu, jak my se eh, ohneme k objektu. Takže tajemství meditace je právě v tom, nejenom vidět, že naše mysl je formovaná objekty. Ale naše mysl je formovaná též tím, jak se k objektům sklání. Jestliže se staneme mistry toho sklánění se k objektu, pak objekt, který je příjemný, si můžeme udělat nepříjemný, objekt, který je nepříjemný si můžeme udělat příjemný. Hm? To jsou jogi. Všechno je ve vědomí. Tak začíná nám to být jasno, co chceme. Teďkon jestliže se Dech má tendenci se zjemňovat. Co se stane? Ty mysl bude mít tendenci vytvářet čím dál tím víc obrazu. Pokud... Jestliže máme koncentraci, jistou koncentraci máme, protože jsme praktikovali meditaci, jestliže se dostaneme do hlubšího stavu, stav koncentrace, když koncentrace má dominantní roli v koncentrace ve smyslu jednobodovosti vědomí, jestliže má dominantní roli mysl klesa, Jestliže se klesá a my e, nám se to líbí, hm? no tak se vyvinou ty různý obrazy hm? ve vědomí jeden obraz za druhý, Různý asociace a tak dále. Hm? Ve stavu koncentrace právě ty obrazy vycházejí jako ve snu. Hm? Jestliže mnoho meditujeme, tak vlastně přestáváme chápat jasně rozdíl mezi snem a skutečností. Hm? Ten, ta vzdálenost mezi snem a skutečností se začíná omývat. Hm? Protože se stále tam přicházejí ty obrazy. Hm? A ty obrazy všechny vlastně nic jiného, než to eh, vlastně naše neschopnost hm? zvládnout tu eh, ten přirozený stav vědomí, které se, které se k ničemu nesklání a ne, od ničeho neodklání. Jestliže to poznáme, tak máme Dostáváme se do procesu vlastně znechucování se myšlením. A to pro mnohé z nás je strašně nepříjemný stav, ale to je vlastně pokrok. Mnozí si myslí, že to je právě to je hrozný. Proto je tak důležité občas se konzultovat s jogínem, nebo ten, který tím procesem prošel. Nakonec, o co nám jde, je, aby se ta tendence rozbila, aby nás neovlivňovala, protože my vnímáme objekty právě ne pozorováním, ale obrazy, které si vytvoříme v mysli. To je spojené s těma jménama a s s příjemnými a nepříjemnými počitky, které jsou na ně navázané. Je to tak? Jestliže to chápeme jasně, pak meditace se stává zajímavější a zajímavější, a my u toho zůstaneme. Jestliže to tak není, no tak u toho nezůstaneme, protože ty překážky nás budou odrazovat. Ale ty překážky. To je právě proces očisty. A tomu, jestliže to chápeme, získáváme samvéga, impuls. A jestliže získáme impuls, pak i nám to ani nedá spát. <laughs> A v takové situaci právě přicházejí ty hluboké stavy vědomí. A jednou, když přijde on, tak pak už nás neopustí. Ale přes tyhle ty věci se musíme překousat tím, Když se přesto neprekoušeme, tak halt. Ačkoliv z té jogy vytěžíme něco, ale nebude to tak moc. Jestliže z té jogy opravdu něco vytěžíme, tak pak, jestli máme ty stavy džány nebo nějaký ty realizace, ty už nás nemůžou opustit. Protože nás nemůžou opustit, proto získáváme tu jistotu v jose. A tam se musíme dostat. Je to tak? Tak máme to povídání. Je to jasnější? Čili Princip, co vždycky vysvětluju, stále stejně, někdy to vysvětluju na základě písma, někdy to nevysvětluji na základě písma. Aby jsme se dostali do meditace, musíme si smysly stáhnout dovnitř. Když si smysly stánem dovnitř, mysl si může usednout u meditačního objektu, když si mysl usedne u meditačního objektu, pak ta tendence, se ohnout někam jinam, jde pryč. Jestliže za tendence se ohnout někam jinam, jde pryč, přestanou nás objekty rušit. Když nás přestanou objekty rušit, no pak vlastně se dostáváme do stavu, kterýmu se říká, eh, vlastně, Hlubší koncentrace. Hlubší koncentrace v tom smyslu, tady jsme ještě nesplynuli s objektem, ale přibližující meditace. Upačára. No a jestliže se dostaneme do té přibližující meditace, tak pak můžeme buď se učit tu džánu, nebo se učit vypasanu, nebo se učit zen. Proč? Že mysl má schopnost rovnoměrnosti a odpojení se. Pokud nemá schopnost rovnoměrnosti a odpojení se, neulpívání na příjemném, neodporu k nepříjemnému, tak vlastně je ovládána pěti smysly, když je ovládána pěti smysly, tak ty tendence k libosti a nelibosti vůči těm obrazům, které, který mysl, která mysl vytváří, nejde pryč. A když nejde pryč, tak se neusadíme u toho objektu. A když se usadíme u toho objektu, pak můžeme dělat čokoládové dorty, mandlové dortičky, dortičky ze šláčkou. Všecko požní, ale jestliže tudle za ten základ nemáme, no tak halt. S jogou to bude velmi těžké. Je to tak? Tak máme vůli meditovat. Vlastně ty tantrické meditace, co asi dělá tady náš přítel Igor, a tak dále. Nemusíme jít do, do džány, to se děje v tom stavu upačára samády. kdy jiný vizualizujeme si objekty a jiný objekty nás nemůžou rušit. No a to je ještě stále samadhi ve sféře smyslu. My nepřekračujeme tu sféru smyslu. Mysel se může vyčistit i ve své smyslu. No to jsou ty tantrické meditace. že žána je realizácia vlastně čistej zemi, alebo čisté vízie v jsme Je to to jisté? Dá se to použít na žánu. Žána je stav splynutí se subjektem, kdy objekt a subjekt vlastně rozdíl mezi objektem a subjektem už dále nefunguje. No a v tom případě vlastně mysl se vnoří do toho, to je v nor, jo? A Mysl se vnorí do toho objektu a fixuje se na něj. když děláš tantrický meditace, tak můžeš jít do toho stavu, aby jsi odpočinul, ale zase vytváříš potom dál pokračuješ na ty vizualizaci těch božstev a těch čistých zemí, který potřebuješ. A tam musí se mysl hýbat. Že jo? Když se mysl vnohí do jednoho objektu, tak se hýbat nemůže. Když jáš vypasanu, stále musíš měnit objekty. Ale stále měnit objekty je... je naváhající. No tak mysl se vnoří do jednoho objektu, zůstane u něj, odpočine si. No a zase pokračuje v měnění objektu, v pozorování nestálosti všech jevů a tak dále. No ale výhoda džány, jestliže máme zájem o, o tu tradiční vypasanou, ty pojmy, též se Měněj úplně. Džána původně znamená splinutí s objektem. Teď zen nebo čan to znamená žána. To je čínský překlad žány. A jāna původně čán původně znamená v čínštině vlastně dávat oběť božstvu. Úplně jiný význam. No a pak přišel přišla ta tradice Pragya Paramita Suter a džána se stala džána moudrosti. To znamená stav vědomí, které se nikde nechytá. A to je taky stav prohloubení vědomí. Čili úplně význam džány se úplně změnil. Původně měla džána úplně jiný význam. No to se stává. Význam slov se může měnit. A v džáně, v zenu taky nejdeš do, to znamená, že to je špatný, ale tež nejdeš do těch fixací, stavů fixací. Ty zůstáváš v tom vědomí, který se nedrží žádného objektu. Tím pádem rozbíjíš, to rozlišující vědomí, které těch objektům pritahuje nebo odtahuje, od nich otahuje. To je podobný princip jako zokčen stejný. No a než se dostaneš do džány, potřebuješ nutně, aby ta mysl zůstala ve stavu rovnoměrnosti, ne, neby, nebyla přitahovaná, nebyla odtahovaná a aby byl plně uvolněný a aby byl objekt jasný. Když tohoto stavu Dosáhneš, můžeš praktikovat různý druhy meditací. Vlastně není, nejsou v rozporu podle toho, jestli chceš se nasměrovat na takovost, nebo chceš se nasměrovat na nirvánu, která opustí samsáru, můžeš si sám si rozhodnout, jaká meditace, jakou meditaci chceš provozovat. V podstatě, z hlediska Mahajánoví, Filozofie vlastně se jedná o jednu takovost, jiná takovost není. A v té takovosti se střetávají všechny různé druhy meditace. Se, se džána je tež vlastně takovost. To, či džána je takovost, protože vědomí je takovost. Ana, má několik úrov. Máte nějaký pakuju. praktický význam třeba pro meditaci i jednostlivé stupně? Nebo? Musíš projít tím prvním stupněm, pak ty ostatní stupně to už není velký problém, ten první stupeň je problém. Ale to neznamená na naší úrovni, že když zasáhneš čtvrtý džány, že se staneš mistrem čtvrtý džány. Když první džánu, dostat se do čtvrtý džánu. Když se v burně trénuješ na, na, na meditaci, tak každý den jednu džánu, to není problém, že se z A podle vysudy magy, když se naučíš džánu, máš se naučit pět mistrovství džány. Jaký je pět mistrovství džány? To máš ve že Ten objekt džány, který potřebuješ prohloubení, se ti okamžitě objeví. Pak víš, že si opravdu dosáhl džány. Nemusíš ho hledat. Ten je pevně zakoreněný ve vědomí. Protože tu zkušenost džány nemůžeme zapomenout. Jestliže se objeví, nemusíš čekat, okamžitě se můžeš prohloubit, si vzpomeneš na tu zkušenost Džánu, Džány a okamžitě se prohloubíš v ten objekt. Jestliže se okamžitě prohloubíš ten objekt, v tom momentě si řekneš, jak dlouho chceš v tom stavu fixace v objektu zůstat. Pět minut, deset minut, jeden den, velký mistry i týden. No a po tom čase, čas je též program vědomí. Nic jiného než program vědomí. Jestli, si naprogramujeme jiný čas, tak vědomí bude prac, nebude pracovat na hodiny, minuty, ale bude pracovat na indický muhurta, kšana a tak dále, yama. všecko je ve vědomí. Čas je též ve vědomí. Oni jsou si vědomí, ne. že jsou v těch uh, teď háně. Ne, když ty nejsou vědomí, tak čemu by to bylo? <laughs> no a teďko, jelikož jsi mistr pozornosti v Džáně, tak po té době, co jsi určil 5 minut, 10 minut, den, hodinu, půl hodiny, mysl výjde z té Džány obrátí se k základu vědomí a v tom základu vědomí vidí ty důvody džány. Pokud je objekt džány, je objekt, který můžeme chápat smysly, uchopit smysly, tak to ne, není objekt vysvobození. Je to jenom pomůcka k vysvobození, ale džána není žádná, žádný vysvobození. Právě v době buddhy, se domnívali, že džána je obsah osvobození. Hm? Vzláště ty arupa džána, kde vlastně už není žádná forma, která se dá uchopit. Hm? Osvobození. No a Buddha zjistil osvobození, samozřejmě osvobození, pokud jsme v džáně, no tak žádný posklonění vědomí nemáme. Vše je čistý. Ale když vyjdeme z džány, že máme tu schopnost prohloubení, o to se stane senzitivnější, pak ty tendence k, k zašpinění vědomí budeme prožívat o to intenzivněji. Bez džány vědomí není tak senzitivní. Jestliže máme džánu, vědomí se stane senzitivní. Proto pro lidi, který Jogin. Proto říká yoga vaše. Stejný v patanžáli yoga sutra. Yoga vašišta říká Jogin. Ten, kdo není adept jogy, je jako zadek. Ten, kdo je adept jogy, to je jako co? Jako prostředek oka. Prostředek oka, když tam i jemný prach, když tam usedne, tak máme s toho velkou bolest. Stejně tak, jestliže se staveme joginy a máme jogin je ten, který má zkušenost samády, prohloubení vědomí, pak ty stavy zašpinění vědomí budeme prožívat o to intenzivní. Protože vědomí se stává senzitivní na základě toho prohloubení. Proto Buddha učí džána samyuta, že ten, kdo se chce dostat na druhý vrch, se musí naučit plavat. Když jsme na této straně Gangi a chceme se dostat na druhou stranu Gangi, musíme se naučit plavat. Nemáme jinou možnost. No a to plavání to je právě džán, že mysl je pevná, silná, nenechá se něčím otříst. Ty mm, objekty, mysli jsou jasný. Hm? A mysl je silná. Nás v džáně, aby jsme se dostali do džány, potřebujeme silnou vůli. Hm? Máme silnou vůli, do džány se nedostaneme. Protože když nás napadnou jiný myšlenky, tak je budeme sledovat. Je to tak? Hm? Je to tak? No a Džána je tež vlastně cvičení vůle. Aby jsme se dostali na druhou stranu, potřebujeme diamantovou vůli. No tradiční cvičení vůle bylo právě v Džáně. Indickí jogíni byli schopni, je učitel sanskritu, se naučil celou gramatiku na za pár dní. Paměť se tolik zlepší. Ale musíme to cvičit, když to necvičíme, tak to nepřijde. No a dneska mi rozptýlení je na náš přirozený stav. Že my cvičíme opak, no na tom Facebooku to na internetu tak. No ale nevadí, tak to je taky k něčemu dobrý. Všechno je, to je taky takovost. Právě proto ta Mahajana není vůbec špatná. Jestliže přijmeme, v tom je právě Zen, v Zokčenu to musí být to samé, Zen třeba ten učitel Zenu, to je sice v Japonsku jenom, nebo v Koreji, v Číně asi tolik ne, tam mají to vinajovou tradici, když po sešinu, po intenzivní meditaci, když pějí jenom pět hodin a stále sedějí, pak jdou tancovat nebo jdou na pivo, na saké. Proč? To je taky takové vědomí, je takovost. Musí se naučit s tím vědomím být přirozený v jakýkoliv situaci. Integrovat. Integrovat. A v této rádě v té vůbec není. Mě říkal jeden korejský mních, jo? Že ten jeden mistr, ten není tak známý v Koreji, ale který je uctívaný jako jeden z těch probuzených mistrů a měl málo žáků, skoro žádný žáky nepříjíma. A ten měl dva velký žáky, který prostě meditovali dnem a nocí, ne jako my a ne jako já s mýma nohama a s velkýma bolestmi. stále spali v, v lotusové pozici. No a když mistr viděl, že to opravdu ten jejich zem je vážný, tak je poslal pracovat do přístavu jako dělníky, <laughs> to je zkouška. A ta perspektiva nerozlišování to je prakticky obzvláště v, v dnešní době. Proto ty lidi, jako padma Sambala co měli rádi hezký holky a trochu pývá, a ty jsou tak populární. Ale to byly velké jogní, ty pracovali jinak. Ale to neznamená, že ten výcvik v Tervádě je špatný, to je absolutně nutný. Ale třeba do toho integrovat tu perspektivu, že ničeho se nesmíme chytat, to je důležité. No na to, aby jsme měli tu perspektivu, že ničeho se nesmíme chytat, ta meditace na dech je dobrá. Na celý, tedy na ten dech v celém těle. Jakmile se, co my potřebujeme se naučit, aby ta pozornost celku vůči celku a pozornost vůči jednomu bodu se doplňovala. Pokud se to nenaučíme, nejsme plynulí v józe. Pokud naše pozornost, naše koncentrace je s, s ulpíváním, tak naše joga není na úrovni. Tak stav koncentrace bez jakéhokoliv vypívání a s, s přirozeným pocitem odpojení a relaxace by měl být přirozený stav. To je zen, to je Dzogchen. Na tento stav nemusíme nutně jít do těch džán, ale musíme se dostat do toho stavu plynulé přítomnosti vědomí, spontánní přítomnosti vědomí na tom objektu. A aby se to stalo, ten objekt musí být jasný. Jinak se to nestane. Tak je nám to jasný, co máme dělat? tak můžeme jít na meditaci. Máme hodinku ještě. Vlastně necelou hodinku. No ale ty věci jsou důležité. Je třeba si to nechat projít. Pochopit to. Najít ten střet, když budeme usilovat příliš taky to nepůjde, když ale povolíme příliš, taky to nepůjde. Musíme mít tu kontinuitu. A pak v té kontinuitě, když vznikne Vega, tak nás to chytne a půjdeme do toho na nějakou dobu, všechno zapomeneme. No a pak přichází ty, ty stavy realizace. ale první musíme vytvorit ten plynulý stav.